Pista 39 Istoria culturii și civilizației 5 roman. De Ovidiu Drimba Editura Seculum Editura Vestala Pagina 417 În evul mediu matur și târziu, încălțămintea foarte variată ca modele era de două categorii. Pantofi fără toc sau cu toc jos, din stofă sau din piele subțire, având aproximativ forma unor șoșoni, se purtau numai în casă și ghete cu toc înalt din piele groasă, semânând cu niște bocanci care țineau strâns glezna și se încheiau cu șireturi legate în bucle. Cavalerii preferau firește cizmele înalte, din piele subțire, de culoare neagră sau roșie. Bărbații dădeau mai multă atenție încălțămintei decât femeile, preferând-o în culori vii și ornamentând-o cu nasturi, panglici și alte mici accesorii. Pe cap purtau pălării cu boruri largi lăsate în jos sau bonete de lânăuri de pânză de formă conică sau aproape cubică, în paranteză iarna cu acoperitoare pentru urechi, închid paranteza. Nu le lipseau bonetele sau pălăriile, în paranteză, în evul mediu târziu în special, închid paranteza, nici galoanele, perlele sau penele de păun. Foarte mulți se purtau acum mănușile. Vânătorii, meșteșugarii și chiar țăranii se foloseau de mănuși groase de piele cu un deget în timpul lucrului lor. De piele, de blană sau tricotate, ajustate pe mână sau lungi și acoperind o parte din antebrați, mănușile erau oferite și drept cadou, în care caz își păstrau un sens simbolic. A prezenta seniorului o mănușă era un semn de omagiu, a arunca cuiva o mănușă era un gest de provocare, iar a-ți scoate mănușa când intrai în biserică sau când dădeai mâna cu cineva era un semn de respect. Îmbrăcămintea femeilor nu se deosebea prea mult de a bărbaților ca linie, decât printr-o mai mare diversitate de materiale și de culori, de accesorii și de ornamente. Doamnele nobile își înfășurau pieptul cu un vâl dintr o țesătură fină de bumbac sau de mătase, care avea un rol de sutien. Peste cămașă lungă până la glezne, plisată și brodată la gât și pe marginea de jos, îmbrăcau rochia o tonică lungă până la jumătatea pulpei, despicată pe lături, ceea ce făcea mai zveltă silueta, cu corsajul foarte ajustat pe bust, cu mijlocul strâns de o bandă lată care le sublinia talia și cu mâneci lungi evazate de la cot în jos. Mandia era o pelerină de formă semicirculară, încheiată în față cu broșe sau cu agrafe. Încălțămintea era la fel ca cea a bărbaților, dar cu tocuri mai înalte. Coafura apăria după vârste. Fetele și femeile tinere se pieptănau cu cărare la mijloc și își lăsau cosițe lungi. Vezi notă 1. Citesc notă 1. După 1200, moda cositelor lungi tinde să dispară. Părul se purta acum mai scurt, prins cu un cerc de metal sau de pânză cu broderie. În biserică, femeile își acopereau capul cu un văl dintr-o țesătură foarte subțire. Încheiat notă 1. Femeile în vârstă își adunau părul într-un coc mare, pe care îl acopereau cu un fular subțire legat sub bărbie și surmontat de o diademă. Văduvele și călugărițele portau o coafă cu borurile foarte largi, dintr o țesătură ușoară, care le acopera complet părul, tâmplele, gâtul și chiar partea de sus a bustului. Apariția blazoanelor, vezi, notă 2, la începutul secolului al XII-lea, este legată de echipamentul militar al cavalerilor și al celorlalți nobili. Întrucât coiful le acoperea întreaga figură, au trebuit să-și picteze pe scut, în culori cât mai vii, un semn de recunoaștere. Citesc notă 2. Etimologia este incertă. În franceză, veche, blazon avea sensul de ghilimele elogiu, închid ghilimele, sau de reprezentare a unei virtuți, iar în limba germană, verbul blasen, se scrie blasen, însemna a suna din corn când se făcea apelul cavalerilor la începerea unui turnir. Încheiat notă 2. Plazoanele medievale n-aveau prin urmare nimic comun nici cu figurile emblematice ale anticilor, nici cu lumea misterioasă a simbolurilor, iar apariția lor nu este legată, cum s-a crezut, nici de expedițiile cruciaților. În a doua jumătate a aceluiași secol, blazonele apar în diferite regiuni din Occident, în inclusiv în sudul Angliei, paranteza, fiind adoptate nu numai de seniori, ci și de vasalilor, încât deja la începutul secolului al XIII-lea, fiecare nobil de orice rang își avea blazonul său. Niciodată însă blazonul n-a fost un aparaj exclusiv al nobililor. Și orașele și clericii puteau să aibă blazon, iar începând din secolul al XIII-lea, și negustorii și chiar țăranii. La început, blazonele erau instabile și compuse după fantezie, apoi au devenit permanente, în paranteză, chiar ereditare, închid paranteza, și supuse unor reguli stricte de compoziție, motive, culori, etc., Posesorul blazonului își alegea un anumit motiv cu scopul de a evoca un fapt istoric, o legătură de familie, o regiune geografică, o aluzie la un patronim, o profesiune, în paranteză, un armator își alegea ca motiv o corabie, un măcelar, un bou și așa mai departe, închid paranteza, sau un animal simbolizând o virtute, în paranteză, leul, forța, mielul, inocența, mistrețul, curajul, etc., închid paranteza. Repertoriul animalier s-a diversificat continuu din momentul în care blazonul a fost reprodus nu numai pe piesele de echipament militar, ci și pe veșminte sau pe obiectele cele mai diferite, în paranteză mobile, sigilii, monede, manuscrise, unelte profesionale, pietre, funerare și altele închit paranteza. Figură pagina 415 reprezintă o poză. Intrarea papei Alessandro al III în Roma. În paranteză, Spinello Arechino, 1352-1410, închid paranteza, caracteristice costume de epocă. Încheiat figură. Figură, pagina 417, reprezintă o poză, doamna și negustorul ambulant, costume germane din secolul 13. miniatură, biblioteca universitară din Heidelberg. Încheiat figură. Figura pagina 419. Reprezintă o poză. Nobile doamne din Anglia la vânătoare cu șoimi, secolul XIV. Încheiat figură. Sărbători și divertismente. Modurile de a se recrea și de a petrece ale oamenilor erau în majoritatea lor comune tuturor claselor și categoriilor sociale ospețele, plimbările și spectacolele teatrale, în paranteză religioase sau de bâlci, închid paranteza, dansul, cântul și muzica instrumentelor, jocurile de noroc și cele de societate. În schimb, vânătoarea, turnirele și jocul de șah erau divertismente pe care le practicau numai nobilii. Marile sărbători religioase coincideau cu principalele date astronomice de care erau legate muncile agricole. Manifestările etnografice și folclorice ocazionate de aceste sărbători au constituit o bogată și variată cultură populară, creând totodată țăranilor numeroase momente de repaus și de divertisment. Crăciunul, dată care marca începutul anului, în paranteză și care, începând din secolul al IV-lea, era și sărbătoarea nașterii lui Hristos, închid paranteza, prilejuia odată cu tăierea porcului petreceri populare, care țineau o săptămână cu cântec, dansuri, jocuri de noroc, spectacole religioase liturgice în orașe și jocuri de îndemânare. La 1 ianuarie, copiii mergeau din casă în casă cu vâscul și primeau daruri, Sărbătoarea Bobotezei, începutul postului mare, rusaliile, începerea muncilor agricole de primăvară, secerișul, culesul, viilor erau tot atâtea ocazii de petrecere. La acestea se adăugau evenimentele familiale importante, îndeosebi botezurile și nunțile, petreceri care adunau rudele prietenii chiar satul întreg. În multe de asemenea împrejurări interveneau și obiceiuri locale străvechi și ritualuri magice păgâne pe care biserica și autoritatea laică se străduiau zadarnic să le interzică. Vânătoarea era sportul favorit al nobililor, uneori practicat și de femeile lor. Era un divertisment, dar și un sport util, prin care nobilii își procurau carne din belșug și totodată era un mijloc de combatere a distrugătorilor câmpului, vitelor și gospodăriilor. Vânătoarea deschisă tot timpul anului era rezervată exclusiv seniorilor, posesorilor de feude. Țăranilor nu le era îngăduit să-și pună cursele și plasele decât în câmp sau la marginea pădurii. Seniorii organizau des vânători mari, cu hăitași și câini de talie și rasă selecționate. La începutul secolului al XI-lea s-a introdus și în Occident vânătoarea cu șoimi, sportul cel mai distinț al nobililor. Dresajul șoimilor forma capitolul celei mai rafinate educații curtene, printre multe tratate de vânătoare cu șoimi compilate mai ales în Sicilia. Cel mai cunoscut este manualul perfect documentat, scris de împăratul Frederick al II-lea. De arte venandi cum avibus Șoimul era considerat pasărea nobilă prin excelență, țăranilor le era riguros interzis să o posede. Un șoim dresat costa foarte mult și adeseori era un obiect de cadou regal. Dintre jocurile de societate, cel mai popular, în paranteză, îl jucau și călugării în mănăstiri, închid paranteza, era jocul cu zaruri. Joc de noroc, în paranteză, se juca pe bani, dar miza putea fi și un veșmânt de preț, un cal, o armură și chiar un castel, închid paranteza. Jocul de zaruri a aruinat mulți nobili. O varietate a jocului de zaruri erau tablele. Dar jocul cel mai nobil era șahul, introdus în Franța în secolul al XI-lea, era jocul care intra în mod obligator în educația unui cavaler. Jocul de șah avea alte reguli decât cele de azi, iar formele figurilor de dimensiuni mari variau după regiuni. Principalul divertisment însă al societății nobililor era turnirul, în paranteză atestat în regiunea dintre Meuse și Loara, încă din a doua jumătate a secolului al XI-lea. Închid paranteza. Era un sport de echipă, înfruntarea între numai doi cavaleri nu s-a practicat înainte de secolul al XIV-lea. Un excelent, în paranteză și periculos, închid paranteza, mijloc de antrenament militar, o sursă consistentă de profit pentru participanți și totodată un joc de noroc, întrucât antrena pariuri între spectatori. Turnirul era și un mare eveniment distractiv de mase, o adevărată sărbătoare populară care atrăgea mulțimi mari de spectatori din toate categoriile sociale. Numai la începutul secolului al XIV-lea, turnirele, ghilimele, în câmp închis, închid ghilimele, între doi cavaleri vor căpăta cu adevărat un caracter sportiv și o alură curteană. Figură, pagina 420, reprezintă o poză. Scenă de bălci un ursar, miniatură din secolul XIV. Încheiat figură. Lumini și umbre ale vieții medievale. Din mărturii și documente din drumul de glorii și tragedii parcurs de-a lungul veacurilor, din eforturile care au dovedit o uriașă capacitate creativă de cultură și civilizație, precum și din moravurile grosolane și brutale ale anumitor epoci, regiuni și medii sociale, se constituie imaginea unui mileniu extrem de divers, colorat, complex și contradictoriu. La capătul celor zece secole în care s-au pus temeliile vieții materiale și spirituale moderne, cadrul atât de impresionant prin realizări în toate domeniile nu este lipsit de umbre, uneori tragice sau odioase, alteori doar vulgare sau ridicole secolul al XV-lea, perioada în care Evul Mediu Occidental își trăiește apropiatul sfârșit, apare asemenea unui carnaval zgomotos, declanșându-se tumultuos și multicolor, cu neașteptate violențe și cu nebunii ciudate, în care superstiția se amestecă cu obscenitatea. Luminile atât de vii ale intelectului și ale spiritualității medievale fac loc adeseori unor întunecini demențiale surprinzătoare, în bula sa, din 1484, papa Inocențiu al VIII-lea își exprimă convingerea că vrăjitoarele fac literalmente dragoste cu diavolul și astfel bula papală inaugurează oribilă ghilimele vrăjitoare închid ghilimele. Însă și religiozitatea coordonată ideologică fundamentală a evului mediu ajunge să se degradeze până la caricatură. Ghilimele Doamna Evului mediu, închid ghilimele, oferă în secvențele prezentate de Mmare. Bardeș un tablou halucinant. Ghilimele, Biserica îngăduie procesiuni grotești, la care participă cu plecată o milință clerici, hilari, în travestiturile lor. Conferile țărănești organizează o specie cu petreceri în biserici, cu prilejul sărbătorii Corpus Domini, la Ex N Provence. Se adună toate curtezanele din sudul Franței, nimfe seminude de care penitenții se țin lanți. În piața din fața bisericii se dansează, dansuri obscene, în cimitire se joacă tot felul de jocuri. În timpul slujbei religioase, lumea se plimbă în biserică, flirtează, face glume, discută afaceri. Prostituatele se păunesc prin fața bisericii, căutându-și clienții aici. În zilele de sărbătoare se vând imagini obscene. În schimb, la vecernie, biserica este goală. Dar proxenetele fac afaceri minunate cu ocazia fiecărui pelerinaj. Servitoarele de la Hanuri se prostituează, preoții au concubine, iar episcopii trebuie să reînnoiască pedepsele disciplinare prevăzute, dar rareori aplicate. Venerabilul Ambrogio, avatele general al Ordinului Camaldolenților, adresează Papei Eugen al IV-lea, după o inspecție, un raport deprimant despre dezordinile din mănăstiri. Închid ghilimele. Ghilimele. În același timp, acești oameni, atât de debordanți în toate formele vieților, trăiesc într-un continuu contact cu moartea. Tema ghilimele, dansului macabru închid ghilimele, este repetată peste tot. Cărțile, frescele, baso pun tot timpul moartea sub ochii lor, până și osemintele sunt manipulate cu o dezinvoltură extraordinară. Cadavrele înaltelor personaje, decedate de de casă, sunt fierte înainte ca osemintele și inima să fie transportate într-o lădiță. În cimitirul inocenților, devenit prea mic din inima Parisului, groparii pentru a face loc morților dezgroapă continuu resturi de schelete, pe care le îngrămădesc apoi în firidele osuarului. Oamenii vin aici, privesc, se plimbă, printre firide, sunt prăvălii, iar pe sub arcade nenumărate prostituate. De altfel, supliciile sunt spectacole publice, organizate cu grijă de conducătorii orașului. Principii își au astrologilor, Louis d'Orleans. Este acuzat că se înconjoară de vrăjitori. Cardinalii italieni își-au gata pregătite otrăvurile lor, iar persoanele particulare își-au asasinilor plătiți. Fanaticii misticismului nu sunt mai puțin stimați decât ceilalți. Flagelanții își-au în spinarea crucea foarte grea și colind de satele într-o procesiune delirantă pentru a îndepărta ciuma sau foametea. În urma lor se îngrămădesc penitenții chinuindu-și trupul în toate chipurile. Închid chilimele. Sunt umbrele Evului Mediu, umbre ale toamnei unui Ev mult prea bogat în lumini. Tonurile crude ale vieții Ghilimele: Când lumea era mai tânără cu 5 secole, toate evenimentele vieții aveau forme cu mult mai marcate decât ale noastre de azi. Între durere și bucurie, între o nenorocire și stare de fericire, deosebirea apărea mai mare. Posibilitățile de a atenua, nenorocirile și mizeria erau mult mai reduse decât azi. Bolile apăreau într-un contrast cu starea de sănătate mult mai izbitor, frigul aspru și întunericul îngrijorător al iernii constituiau un rău mult mai profund. Bucuria onorurilor și a bogăției era dorită cu mai mare aviditate, căci contrastau mai mult decât azi cu sărăcia înjositoare. Și toate lucrurile din viață căpătau o publicitate fastuoasă și crudă. Leproșii sunau din huruitoarele lor și circuleau în procesiune. Cerșetorii se tânguiau în biserici, arătându-și rănile și diformitățile. Fiecare clasă, fiecare pătură socială și fiecare profesiune se recunoștea după îmbrăcăminte. Mari seniori nu făceau niciun pas fără să-și etaleze podoabele și veșmintele luxoase care impuneau respect și trezeau invidie și în aspectul orașelor și al satelor domnea același contrast și aceeași varietate. Orașul medieval nu se pierdea asemenea celui modern în cartiere dezordonate, cu fabrici urâte sau cu vile uniforme, ci se prezenta închis între zidurile lui cu o configurație urbanistică bine definită, deasupra căreia se înălțau nenumăratele turnuri. Oricât de înalte și de greoaie erau casele de piatră, ale nobililor și negustorilor, clădirile care dominau orașul erau bisericile cu mărețele și perfectele lor linii și volume. Dacă vara și iarna se prezentau atunci într-un contrast mult mai puternic decât în viața noastră de azi, numai mic era contrastul dintre iluminație și întunecime sau dintre liniște și zgomot. Orașul modern nu mai cunoaște întunecimea adâncă sau liniștea desăvârșită, nici efectul unei lămpi licărind în bezna nopții sau al unui zgomot venind din depărtare. Formele variate și contrastele continui cu care totul se impunea spiritului, insuflau vieții o impetuozitate și o emotivitate care se manifestau prin stări alternative de veselie grusolană, de violente cruzime și de emoționantă gingășie sufletească, stări între care oscila viața omului din evul mediu. Închid ghilimele, vezi notă 1. Citesc notă 1. Johan Huizinga, se scrie H-U-I-Z-I-N-G-A. Lotuno del Medio Evo, în paranteză, traducere, bumare, punct, yasing, se scrie j a s i n -k închid paranteza, Sansonii, Firenze, 1968, încheiat, notă 1. Un veac întunecat? Ghilimele, puncte, puncte, faptul că în acel veac au existat la oaltă aspecte luminoase și aspecte mai sumbre nu constituie un specific al evului mediu, în oricare alt secol se poate pune întrebarea cât de întunecată este o epocă fără lumină și cât de luminoasă este una însorită. Dar aceasta nu are niciun fel de importanță. Istoricul înclinat spre detaliu și interesat să pătrundă în miezul evenimentelor, se bucură de imaginea vie și mult colorată a trecutului ce îi se dezvăluie și care îl obligă să recurgă la o paletă tot mai bogată și mai nuanțată atunci când, transpus în epoca respectivă, se străduiește să o zugrăvească. Închid chilemele, vezi notă 2. Citesc notă 2. Harald Zimmerman, se scrie z i m m r m a -N, n Veacul Întunecat. În paranteză, traducere de Johanna Henning, se scrie H-E-N-N-I-N-G și Anca Mihailescu. Editura științifică și enciclopedică București 1983. Încheiat notă 2. Bibliografie. Lucrări consultate Civilizația evului mediu 1. George Barton Adams Se scrie a, -D -A -M -S -S. Civilization during the Middle Ages Especially in relation to modern civilization Revised Edition Charles Scribner's Sons New York, Chicago, Boston 1922 2. Howard Adelson se scrie A Medieval commerce. van Nostrand, Reinhold, se scrie R -o, o Princeton, 1962. 3. Paul Alfanderi se scrie A a n -d e cu accent scuțit r y. Cretiante e lide de croazad mare punct. Un roman, doi roman. Text. Etabli par Alphonse Dupron. Se scrie de U p r o n t. Amare punct. Michel, Paris, 1954-1959. 4. France. Altein. Se scrie a l t h e m. Le declin du monde antique. Examen. De cause de la decadence. Peiot, Paris, 1953. 4. Amic. Perry Anderson. Se scrie Anăduie RSUN. Transiciones de la antichedad al feudalismo. Siglo, 21 roman. Editores Madrid, 1979. 5. Gâmare punct Antonetti se scrie anătă o nuie i. L'economie Medieval. Presis Universitaire de France, Paris, 1975. 6. Manuel Georges Aragoneses. Se scrie a o nuie e s, -a s. Los movimentos i luchas sociales en la baia edad media. Inst. Ghimemele balmes, închid de sociologia Madrid 1949 7. Maurice Bardesh Se scrie bă arădâie, e Storia de la dona Volumele unu roman, doi roman În paranteză traducere italiană Închid paranteza Murcia, Milano, 1973 8. William Carol Bark Se scrie b arâ capa Origins of the Medieval World Stanford University Press Stanford În paranteză California Închid paranteza 1974 9. Geoffrey Baraclough Se scrie B-R-R-A-C-L-O-U-G-H Il Crogiolo del Europa Da Carlo Magno al Ano Mille În paranteză traducere italiană Închid paranteza medieval papasi Punct. Thames and Hudson, London 1968, La Terza Bari 1978. 10. Geoffrey Baracloch. The Medieval Papacy. Vames and Hudson, London 1968. 11. Mark Bloch, Se scrie Boluc. La Societa Feudal în paranteză traducere italiana închid paranteza, Einaudi Torino. 1976. 12. Marc Bloch. Lavoro e tehnica nel mediovo. În paranteză, traducere italiană, închid paranteza, la terța barii 1984. 13. Marc Bloch. Le transformacion du servage în Un... melange d'istoire du moyen-age ofert a mâmare punct. Fumare.lot Punct, închid ghilimele, editura Champion Paris 1925 14. Mark Bloch Slavery and Serfdom in the Middle Ages Selected Essays În paranteză, traducere engleză, închid paranteza University of California Press, Berkeley, Los Angeles, London, 1975 15. Pierre Boisonad se scrie B O i S, -S O -N, N A D E Le Travail dans l'Europe Chrétien o maillage În paranteză Cinci roman 15 roman siècle închit paranteza Fumare. alcan, Paris 1930 16 Alfredo Bosisio se scrie B O s I -S I O Il basso mediovo de Agostini, Novara, 1968. 17. Carl Bosl, se scrie B O S L. Modeli di Società medieval în paranteză traducere italiană în paranteza Il Mulino, Bologna, 1979. 18. Jacques Busard, se scrie B U -s, S A R D. La Civilta Carolingia (în paranteză traducere italiană) închit Paranteza A Mondadori Milano 1968. 19. Robert Botruș, se scrie B O -U T R U H. e, e feudalité. punct un roman de roman OBIE se scrie A U B I R. Paris 1959-1970. 20. Arno Borst se scrie buoră Lebens Forman im Mite Lalter Ulstein Vin se scrie dubluvui Ienă, 1980. 20. Amic Vitore Branca Conceto Storia Miti E Imagini del medioevo. Evo Acura di Sansoni Firenze, 1973. 21. Robert Bretano The Early Middle Ages, 500-1000 Edited by The Free Press, New York, Collier Macmillan, London, 1964 21. Amic Paolo Brezzi, se scrie bărâie zâzâi Lurto dele civiltà nel alto mediovo Ist punct di cultura nova civitas Roma, 1971 21. B. -mic. Paolo Brezi, Societa feudal Evita Contadina, dal nou roman al XII roman secolo, ist punct di cultura Nova Civitas Roma 1972.